Tarda. Mol bona tarda. Continuem a la sintonia de Contrabanda FM al 91.4 del dial de Barcelona i també estem amatent per internet a contrabandabanda.org. Comencem un nou programa Dones de Pau, aquí a les zones lliures de Contrabanda, avui divendres, dia 29 de gener del 2010. I eh, avui ens acompanya els estudis d'aquí de contrabanda en David Carvala, que és membre de la plataforma Aturem la Guerra i que també forma part de diferents col·lectius eh, de lluita política, d'activisme polític, eh, en diferents camps, però també en podem destacar el camp antimilitarista i ell mateix ens en parlarà avui al llarg del programa, a contrabanda de moltes coses, perquè avui portem un programa molt farcit, amb tres eixos principals que ara us presentaré, però abans saludem el David, que el tenim aquí. Hola, hola David. Hola, bon dia. Uh, gràcies per venir a contrabanda. Bé, bueno, gràcies per la invitació. Molt bé. Com hem comentat abans, parlarem de molts temes i, si et sembla bé, comencem presentant uh, aquest fòrum social català que... Hi ja ha començat amb diferents activitats i mobilitzacions i ja des de fa mesos s'estan doncs, preparant els tallers i les activitats que tindran el seu epicentre geogràfic a la Universitat Central de Barcelona i estarà format doncs, de diferents col·lectius, de molts col·lectius que formen part des de fa 10 anys d'aquest moviment dels fòrums socials. Eh, recordem que l'any 2020 L'any 2000 es va produir el primer fòrum social mundial a Porto Alegre, al Brasil, i des de llavors ha plogut molt, hi ha hagut moltes sequeres també, tots sabem com el canvi climàtic s'ha doncs, accelerat, hi ha proves que ho demostren, i hi ha aquesta doncs, política que, que es barreja amb l'ecologia, més o menys radical, i el fòrum social és un punt on doncs, es poden articular, es poden doncs, construir moltes, moltes xarxes per plantejar alternatives a aquest sistema capitalista que és tan destructor com, com ja sabeu i, i a vegades com, com no ens imaginem prou eh, que ho és. Bé, en parlarem després i teniu aquesta cita al fòrum social català i... Ara mateix eh, escoltarem la presentació de la roda de premsa que es va fer d'aquest fòrum i després comentarem una miqueta també amb en David quines són les activitats que el moviment antiguerra doncs, té preparades en aquesta trobada del Fòrum Social Català i aprofitarem també per parlar d'IT, eh, el primer quart de programa perquè sabem doncs, el que està succeint a través dels mitjans de comunicació. Poca gent ha estat allà i sap, per tant, realment el que succeeix i ens hem de creure, més o menys, els mitjans de comunicació de la informació que ens donen. Tenim uns àudios d'Aiti de l'any 2004, que és quan es va complir el segon centenari de la independència d'aquesta excolònia espanyola i excolònia... Francesa, principalment, no farem ara un recorregut històric perquè, malauradament, aquesta illa doncs, ha passat per la trituradora colonial i neocolonial de molts països i per això es troba en la situació que es troba, eh, sobretot degut a, aquesta, doncs, a aquestes múltiples i continuades invasions estrangeres. Com us deia, tenim aquest vídeo d'en Joan Jimeno, que és' de que és de l'Observatori de les Societats Africanes de la Universitat de Barcelona. Com us deia, és un àudio de l'any 2004 i l'escoltarem tot seguit. Només us apunto també que al final del programa eh, parlarem una miqueta d'esco, també. Farem aquesta denúncia d'aquest sistema antidemocràtic que ens envolta i que una vegada més doncs, es demostra amb aquesta decisió municipal de set persones que es pensen doncs, que tenen la capacitat de decidir eh, temes... Energètics i de seguretat ambiental tan importants i tan greus com són els de l'energia nuclear. Aquí a unes de pau hi ja en hem parlat hem fet un parell de programes crec que bastant interessants i aprofundint amb el tema de l'armament nuclear i de l'energia nuclear. ...i els podeu trobar al bloc del programa... ...a onesdepau.contrabanda.org... ...onesdepau.contrabanda.org... ...aquí també trobareu els àudios... ...de tots els programes de la temporada 2009... ...i d'aquesta temporada... ...que ja hem començat i que avui... Doncs, ...estem fent el cinquè programa ja. Deixem aquí la presentació... ...i escoltem... ...primer... Eh, ...aquest tall d'àudio... ...sobre Haití amb en Joan Jiménez i després ja entrem amb el Fòrum Social Català i amb en David Carvala per comentar què s'està coent, quines són les accions i mobilitzacions antiguerra que podrem veure i de les quals podrem participar com a punt de llança potser a través de les activitats del Fòrum Social Català però ara anem a Haití Bueno, Haití és de carrer el país més pobre de tota Amèrica la situació del país jo crec que el terme seria és una situació de desolació des del banc mundial per exemple es parla de misèria absoluta no? i parla de misèria absoluta quan més del 30-35% de la població té un, un salari mitjà, uns ingressos eh, mitjans eh, per sota dels 275 dòlars anuals això són estadístiques no? i jo prefereixo parlar de desolació més, més que de misèria absoluta, perquè la desolació seria la destrucció de la vida privada per la brutícia, per la desesperança, pel debilitament físic eh, i per la por. Digue, aniria més enllà de la pura misèria absoluta en termes econòmics, no? I és el que en aquest cas està patint eh, gran part de la població haitiana. Uh, sobretot en l'àmbit rural però també a, la, a les enormes uh, bidonvilles que, que envolten les principals ciutats com Porto Prens o Capaitià o Gonaif. No? De fet, una altra característica important d'Aití uh, respecte als països d'Amèrica Llatina i que l'apropa molt als països africans és, per exemple, el percentatge de població rural respecte a la població urbana. Si la mitjana de població rural Amèrica Llatina ronda el 30-40% segons els països a Haití la, la població rural és el 70% del país de fet els índexs serien similars als països africans no? i després una característica jo diria pròpia haitiana és la gran fractura que existeix entre eh, el món urbà i el món rural, però sobretot món urbà, diguem eh, exemplari, eh, exemplarificat a Porto Prens, a la capital és, és nítid, és a dir eh, Porto Prens és un món a part a Haití, ho ha estat sempre a Porto Prens està l'elit l'elit econòmica, l'elit política cultural eh, i més enllà de les, de les fronteres de, de Porto Prens s'extén pues, el, el món diguem eh, tingut per obscur salvatge i bàrbar no? De, diguem, del camp on estarien els, els camperols haitians eh, que no parlen francès no? a la ciutat doncs aquesta elite parla francès és... que serien buduïsans en canvi doncs, a la capital la tendència seria, seria ser catòlics sobretot però també protestants no? encara que el protestantisme està entrant molt al camp haitià eh, al camp serien analfabets molt majoritàriament. No? és a dir, eh, hi ha una fractura molt forta, hi ha una fractura més simbòlica, és a dir, eh, els habitants de Port-oprens d'aquesta èlite eh, maintenen al seu país, al no? seu país que és el 90 de la població, es maintenen perquè els hi recorda eh, constantment, eh, quotidianament que tots ells són descendents d'esclaus africans i, que, diguem, i i els recorden aquesta mena d'època eh, no civilitzada o salvatge no? de la que volen fugir de fet, històricament, des de l'élite s'ha volgut copiar el model occidental de desenvolupament s'ha volgut copiar el model occidental d'estat, de cultura, etc. No? ser més francesos que els francesos, per dir-ho d'alguna manera per tant, això crea una, una fractura molt gran. Però aquesta fractura social i gairebé existencial que viu a Haití no es pot entendre sense conèixer la influència que ha patit del colonialisme. A veure, Haití, si, si tu ho veus, no? per exemple, a nivell de paisatge és com, com dirien els viatges de l'època, és com agafar un paper i, i arrogar-ho molt, no? i el deixes, això és Haití, no? és a dir, és un, físicament és un país molt muntanyós, on dim la cobertura vegetal pràcticament ha desaparegut, queda no arriba a l' cent de, de bosc. És a dir, està arrasat el país, està arrasat pues, eh, per l'economia de plantació que van impulsar els francesos des de mitjà del segle XVII de fet Haití era la, la perla de la monarquia francesa és a dir, estava molt i molt explotada no? plantacions de sucre, de cafè i això diguem, va tenir un desgast va, va provocar un desgas molt fort de la terra però també perquè diguem, perquè és un país molt densament poblat i això representa també un, un desgast sobre la terra és a dir, les parcel·les són molt petites la gent exprimeix la terra 100% no? amb aquesta agricultura de tala i crema, per tant diguem, acaba amb la cobertura vegetal, perquè al ser un país pobre també hi diguem una mica, una mica de cercle viciós, doncs, si, si no hi ha condicions, si no hi ha electricitat, doncs, la gent eh, com, com s'escalfa, doncs, eh, anant al bosc i agafant llenya no? per cuinar, per fer electricitat, per tot. També doncs, perquè a base a base de les diferents eh, revoltes i guerrilles i tot això que hi ha hagut, una de les tàctiques era cremar cosp, cremar terres, no? Tot això repercutit en, en fer que el país sigui pobre, fins i tot que climàticament hagi canviat. Abans plovia moltíssim, ara plou poc i malament, diguem. Clar, si no hi ha cobertura vegetal i plou molt en uns determinats dies, tot això arrasa, no? A més, al ser tan... tenia aquest relleu i per les condicions polítiques hi ha hagut inestabilitat constant des de la seva independència mai ha pogut diguem reprendre una, una bona economia que necessita diguem, un, un sistema polític estable també una de les condicions diguem, que han provocat aquesta misèria unes condicions històriques ha estat que a partir de la seva independència França va exigir el pagament d'un deute d'un deute de molts milions de francs francesos a l'època que va fer que fins a començaments del segle XX Haití no, no es recuperés econòmicament del pagament d'aquest deute. Clar, I a partir de començaments del segle XX doncs hi ha invasió dels marines dels Estats Units, el de dictadura de l'Astubalier... És a dir, és que ha estat constantment sota, sota diguem, aquesta mala estrogança. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, punt, contrabanda, punt, Doncs eh, aquest era l'àudio gravat el 2004, molts anys abans del de, terratrèmol que ha viscut la illa caribenya d'Aití aquest mes de gener del 2010. I per tant doncs, la situació que descriu, mm, ben tràgica, eh, doncs, eh, ja existia prèviament el terratrèmol amb el qual doncs, ha sigut com l'estocada final, aquest terratrèmol, en el qual es calcula que poden haver mort unes 200.000 persones. Ehm, aleshores, estem parlant d'Aiti perquè doncs, ha succeït aquest terratrèmol, però també eh, volem enllaçar-ho amb el Fòrum Social Català, que tindrà lloc aquest cap de setmana del 30 i 31 de gener aquí a la Barcelona, perquè eh, el tema de, de la globalització l'hem d'entendre sempre això com un fenomen global que afecta tot el món i també com un fenomen local. És aquella frase de pensa globalment, actua localment. Això és el que li dona importància doncs, a aquests fòrums, a aquestes trobades, que tenen una mirada doncs, eh, des de lo local cap lo global, per això per fer propostes d'un sistema eh, capitalista que és global doncs es necessita doncs, una estructura i unes propostes unificades mínimament a moviments doncs, que tenen en compte no només la situació del seu territori sinó la de tot el món que és on, on actua aquest lliure mercat aquest eh, violent i balicista eh, sistema capitalista de lliure mercat aleshores Anem a fer un, un recordatori, perquè si no després me n'oblidaré. Si algú vol trucar al programa, aquí a contrabanda tenim un telèfon que és el 93-317-7366, 93 317 66 I ens podeu trucar, nos podéis llamar cuando queráis. I avui us, us donarem, us farem un regalet que és una agenda de la solidaritat d'aquest any 2010 evidentment no us reglarem l'agenda de, de l'any passat o del 2011 que tampoc estaria malament però en aquest cas és l'agenda de la solidaritat d'aquest 2010 que se l'ha currat les coordinadores estatals de solidaritat amb els pobles d'Amèrica Llatina i Àfrica obrim una pàgina així a, a l'atzar i un text que posa aquí en el en aquesta agenda, és el següent. La verdad duele perquè desmiente la mentira en què vivimos. Això és un grafiti, una fotografia, i el text a diu «hem de buscar la veritat en llocs diferents dels grans periòdics o les grans emissores. però la veritat és, almenys de moment, accessible encara que no sigui per camins plans». Què vol dir això? Que la informació, doncs, hi és, la informació la tenim, com per exemple també tenim aquí els estudis de de d'FM i això és una mesura lliure que també doncs, podeu escoltar aquí el 91.4 de Barcelona i per tant la informació i és la informació alternativa existeix i la intentem donar el millor possible. Per exemple, molt ràpidament, abans de parlar amb en David, dades de la situació que estem visquem a Catalunya, 1.300.000 ...persones sota el llindar de la pobresa. Per contrast, la banca espanyola, els seus beneficis són de 12.000 milions d'euros, més de 12.000 milions, gairebé 13.000 milions. Això són dades de l'Associació Espanyola de Banca, de desembre del 2009. Imagineu-vos els beneficis eh, del blanqueig de diner i els que no es declaren i que hi ha els paraïsos fiscals. Bé, això seria un altre tema una altra dada 450.000 habitatges buits a Catalunya però això això què és on estem visquent 450.000 habitatges buits de Catalunya i la gent hipotecansa amb la soga al coll eh, vivint al carrer bueno això ho evidentment eh, ho hem de canviar, això és insostenible, sobretot per les persones que viuen al carrer, que són milers i milers i milers aquí a Espanya i al quart món dels països rics. Una última dada, 607.000 persones aturades a Catalunya. Eh, segurament haurà augmentat aquesta xifra eh, en els darrers doncs, dies i, i mesos des de que es va fer doncs, aquesta, aquesta estadística. Motius n'hi ha molts per, per participar en aquest fòrum, que crec jo entenc que és una alternativa real per plantejar propostes reals, viables, perquè prenen cosa en el moment de presentar-les i en el moment de desenvoluparles que ja s'estan desenvolupant, i és una alternativa global, que això és important també. Aquest és un debat que ja l'hem plantejat i el plantejarem doncs, una altra vegada en un altre programa. Està molt bé l'acció... A petita escala, perquè és exemplar, però això no canvia el conjunt de les societats i, per tant, les propostes globals o més àmplies doncs, han d'existir. Tema per a un altre programa, però que també doncs, el podem debatre al Fòrum Social Català. El Fòrum Social Català té un web que és doncs, això forumsocialcatalà.org i aquí doncs, us enllaça a el que és el blog doncs, de Pangea, amb una altra direcció d'internet, però... Uh, és el bloc aquest, és el camí per arribar-hi també, forumsocialcatalà.org i veiem que aquest cap de setmana, del dissabte i diumenge, tenim, per exemple, una xerrada de globalització, militarisme i crisi, també tenim una xerrada sobre la no violència com a proposta de canvi social i personal, també tenim un, un taller debat. Conferència que és per a una mediterrània de la pau, la justícia social i la sostenibilitat contra la cimera euromediterrània, que tindrà lloc aquí a, a, a Barcelona precisament el mes de juny. Ja en parlarem també, perquè ens hi hem d'oposar, perquè em sembla que tenim a un, un membre del govern o, o de l'estat d'Israel, això segur, com a president o vicepresident d'aquesta, doncs, Europa de la Pau que ens volen vendre des dels de, des de governs d'estat tela marinera eh? perquè que un Israel ja estigui representant aquesta Europa de la Pau doncs, és un xister que ni fa gràcia ni té mal gust perquè és ja doncs, el, el cinisme màxim el que es pot arribar des d'aquests de, organismes estatals des d'aquest autoritarisme institucionalitzat i també tenim en el Fòrum Social Català doncs, una xerrada de contra la guerra i la globalització neoliberal fora les tropes de l'Afganistan. També es podran veure doncs, eh, documentals com Gaza, War in Media, que parlarà dels veges de comunicació i del de, doncs, bombardeig inhumà eh, que es va produir a Gaza recentment i d'altres temes que, doncs, que també doncs, seran interessants. Mm, eh, David, eh, tu estaràs participant en, en una d'aquestes xerrades al fòrum social, serà aquesta de, contra la, la guerra i la globalització neoliberal? Jo parlo a un, un taller sobre Palestina i, mm -hmm. i impulsant el boicot a Palestina contra el comerç d'armes de l'estat espanyol palestina, que és el, el dissabte, o sigui demà a les 12, amb un conjunt d'organitzacions incluent Aturem la guerra Molt bé eh, Plantegem molt breument quina és la situació actual de Palestina Pues, Molt breument, terrible. que Per una banda, Gaza, que sabem que fa un any que va patir un bombardeig terrible a mans d'Israel, amb 1.400 morts, i des de llavors no s'ha recuperat. que Israel segueix amb el bloqueig, i també Egipte segueix amb el bloqueig, i més organiosament encara la Unió Europea segueix amb el bloqueig al el govern elegit de, de Palestina, el Hamas. Llavors, la gent de Gaza, que és com un milió i mig de persones, estan sobrevivint sota mínims. Um, un company que treballa en Palestina va dir que imagineu-vos que avui, amb això que ha passat a Haití, la República Dominicana negués la entrada d'ajuda humanitària. I això és el que està passant a Gaza, que Israel no només va fer el bombardeig, sinó que després no permet que entrin menjar materials de construcció o res. Llavors, és una situació realment terrible. I a Cisjordania no és gaire millor que hi ha els checkpoints, els, el mur de la a les colònies ionistes que es posen per tot areu i cada cop que posen una caravana, un rulot de, de l'extrema dreta realment d'Israel, hi ha soldats israelians per protegir-los. I aquests, de fet, estan duent a terme cada cop més atentats contra la població palestina de Cisjordània. Llavors, en conjunt, la situació de Gaza i Cisjordània és terrible, i fins i tot els palestins que viuen dins de l'estat d'Israel, que és un 20% de la població d'Israel, també estan patint discriminació sistemàtica, que es podia dir apartheid, Uh, i també repressió política als seus moviments. Llavors, en conjunt, una situació terrible que requereix que els moviments socials uh, ens movem en solidaritat i en boicot a l'estat d'Israel i que demanem que els governs europeus deixin de donar suport al govern d'Israel i donin suport, per una vegada, al poble palestí. Molt bé. Uh, de fet, uh, en aquest fòrum, precisament, també es presentarà doncs, una associació en la, en la qual hi ha membres... Hi ha persones israelianes i palestines? Sí, al taller de a les 12 hi ha diferents entitats eh, inclou Natura en la Guerra, però també una nova iniciativa que és molt interessant que dius, es, es diu Junts que són jueus i palestins a favor d'una pau justa a Palestina. Uh, no sé si hi ha israelians, però gent d'origen jueu sí que participen. Llavors, un, un dels ponents que hi serà demà més és, és una persona d'origen jueu i explicant, entre altres coses, que el fet de ser israelià i sionista és una cosa, però el fet de ser jueu és totalment diferent. Llavors per la crítica vers l'estat d'Israel és una crítica política no té res a veure amb la religió jueva no té res a veure amb l'antisemitisme llavors s'ha de distingir molt clarament entre el contra el zionisme una ideologia política i, i els drets del poble jueu a, a celebrar la seva religió i tal que jo crec que qualsevol persona progressista defensa mm -hmm. molt bé si sembla bé, David, escoltem la roda de premsa, que és molt breu, és menys de dos minuts, Perfecte. en la que es va presentar el, el fòrum, on podem doncs, trobar aquests espais de comunicació, d'intercanvi, de coneixement i també doncs, de propostes per fer aquest canvi de sistema social i per aturar com a mínim doncs, segons quines polítiques que estan deteriorant i doncs, eh, cascant tant el que és la, la vida de tantes persones a tants indrets, no només de, del tercer món, sinó també, com dèiem, del quart món, que el tenim aquí a casa nostra. Escoltem doncs a, a aquesta roda de premsa de presentació del Fòrum Social Català aquest dissabte i diumenge 30 i 31 de gener. col·lectius, persones de l'àmbit català, hem de dir que era el moment d'engegar la preparació del segon perum social català. En un marc de crisi, d'una crisi econòmica, però no només econòmica, sinó una crisi global de sistema i que creiem que era important, tan important, des dels diferents moviments socials, col·lectius, gent que es mou arreu del país per canviar definitivament el sistema o per fer propostes serioses de canvi. setmana es eh, reuneixen a Barcelona els ministres de treball de, tota, de, totes els païs, de tots els països de la Unió Europea i amb aquest motiu convoquem la manifestació que sota el lema D contra l'Europa de l'atur la, i la precarietat, defensem reivindiquem el repartiment del treball i la riquesa. Eh, com sabeu, la eh, l'atur continua creixent, Solament eh, Letònia té, té una tasa d'atur més eh, gran que, que l'estat espanyol també eh, tenim una tasa més gran que la mitjana europea en, eh, en quant al número de persones que estan de baix, de, sota l'ombrany de la pobresa. Tenim també eh, unes condicions, encara eh, en matèria de salaris. Per tant, considerem que cal canviar aquestes polítiques. Primerament, agrair el suport que ens han donat des de diferents col·lectius i moviments socials i des del Femà Social Català. Creiem que és molt important la feina que estem fent davant del context de crisi en el que ens trobem, que és important o alternatives i respostes a aquest sistema que no és que De la mateixa manera, volem aprofitar per demanar exigir allò que és públic, que sigui realment públic. El no? social català, en doncs, el com ja va passar el 2008, n'acaben sortint noves xarxes, noves plataformes, noves campanyes que creen sinergies i convergentes entre els diferents col·lectius que estem treballant. No és un espai on cadascú hi va sinó que és un espai obert, participatiu, horitzontal, on qualsevol persona hi és benvinguda. Fòrum Social Aquest és l'enllaç per entrar a la pàgina web d'aquest fòrum que forma part dels diferents fòrums regionals que doncs, es van articular a partir del primer fòrum social mundial a Porto Alegre a Brasil a l'any 2000 per tant es compleixen 10 anys dels fòrums socials i un dels molts debats que hi ha a nivell d'estructura de, d'aquest fòrum és doncs, si el fòrum ha de tenir participació o presència de partits polítics o no aquest és un dels debats personalment aquí al programa ens posicionem en, en contra de que hi hagi participació dels partits polítics, creiem que no és l'espai dels partits polítics en absolut els fòrums socials, tampoc el fòrum social català però bé, aquest és un altre debat que tampoc ha de treure lloc els debats doncs, de fons en els que eh, podrem participar els que podrem doncs, assistir com a oients, inclús també podem anar a l'assemblea el diumenge el darrer dia hi veurà doncs, com es planteja doncs, aquesta eh, articulació horitzontal de propostes, aprenentatge, intercanvi de coneixement i de lluites de Catalunya amb una mm, projecció i amb una reciprocitat doncs, internacional. Aquí a Catalunya, ja ho hem dit, 1.300.000 persones viuen sota el llindal de la pobresa mentre els bancs tenen uns beneficis de gairebé... 13.000 milions d'euros i encara els doncs, governs els hi subvencionen quantitats astronòmiques multimilionàries perquè puguin seguir beneficiant-se i doncs, fent polítiques econòmiques hipotecàries i d'estructures de vides evidentment econòmiques eh, sense obligar, amb una pistola a la mà, però sí doncs coaccionant de, de moltes maneres. Aquí parlem d'antimilitarisme i sabem que el militarisme vol dir doncs, un autoritarisme econòmic, una violència cultural, una violència econòmica doncs, de domini, submissió o, com a mínim, domini, dependència a nivell de feines i treballs assalariats, etc. Ja n'hem parlat d'economia social aquí al programa i de neoliberalisme també. Avui ens centrarem amb en el tema antiguerra, amb en David Carbala, i podem seguir parlant d'aquest fòrum que acabem de presentar a través de l'àudio de la roda de premsa, eh, gràcies a, en aquest cas, el doncs, muntatge d'Ocupem les zones de, de la tele d'aquí a Barcelona, que doncs, ens, ens ha permès doncs, reproduir aquest àudio. Des d'aquí, des de de FM. Tornem amb man David Carvala, de la plataforma Atorem la Guerra, que per de dir que gràcies a aquesta plataforma, que agrupa moltíssimes eh, persones i moltíssims col·lectius de diverses, doncs, diversos orígens, amb diverses tendències polítiques, però gràcies a la plataforma es va aconseguir mobilitzar a la gent que va pressionar perquè es retirés l'exèrcit espanyol de l'Iraq, més enllà dels interessos polítics electoralistes que poguessin haver-hi, però el que està clar és que va mobilitzar molta gent, i això és important també, saber qui mobilitza la gent, més enllà d'un mateix, que, que és qui, qui s'ha de moure al final i, i és qui ha de tenir la motivació individual per, per fer-ho. No anirem a Iraq, però sí que podem anar a Afganistan. Per exemple, David, la participació d'Espanya, de l'exèrcit espanyol, a l'Afganistan cada vegada és més important Sí si miras les xifres és, és increïble que de fet hi, ha, hi haurà tres vegades més soldats amb Zapatero del que hi havia amb Aznar amb Aznar hi havia menys de 500 soldats actualment hi ha 1.000 i volen enviar 511 soldats més els propers mesos i tampoc exclouen enviar-ne més llavors hi ha cada cop més participació de l'estat espanyol en el que és una guerra, que el diuen missió de pau, de reconstrucció, però realment això és, és mentida. Que de la reconstrucció hi ha molt poca i dels diners que hi entren, 90% van per l'ocupació militar i del poc que va per reconstrucció, de fet, ho mengen entre les multinacionals, entre les corrupcions locals, dels dirigents locals. i doncs, Realment, el poble d'Afganistan estaria es per dir-ho, però viuen encara pitjor que això dels talibans, que jo no estic a favor dels talibans, però tampoc estic a favor d'una ocupació occidental. Jo crec que l'única solució per l'Afganistan és que el poble afganès mateix pugui aixecar el seu país, i no poden fer això mentre siguin ocupats per Estats Units, per Gran Bretanya, Alemanya, i, vergonyosament, l'estat espanyol. Mm -hmm. Hi ha una campanya que també doncs, eh, de la qual doncs, forma part eh, la plataforma Turem la Guerra, que és eh, el, la campanya per la retirada de les tropes de l'exèrcit espanyol, i això doncs està costant una miqueta, no?, de sí. com està la cosa. Sí, exactament, perquè la qüestió de l'Afganistan ha estat més difícil que la d'Iraq, que per molts motius, ahir pel 2003... Hi havia bastant interès generalitzat i fins i tot als mitjans en, en parlar de l'oposició que hi havia a la presència a l'Iraq. Ara hi ha majoria que, que discrepa de la política actual del govern que a favor d'enviar més tropes que és el que volen fer hi ha segons les enquestes entre 5 o 20% d'acord o sigui estem parlant entre 80 i 95% de la població que no vol que s'envie més tropes i molts aquests volen la retirada total però això és invisible als mitjans i la veritat fins al moment ha estat bastant invisible del carrer també que per molts motius és difícil mobilitzar entorn a la qüestió I llavors fa uns mesos vam entre diferents moviments col·lectius antiguera, Reu de vam crear la campanya per la retirada de les tropes espanyols de, de l'Afganistan. I, en, almenys en termes adhesions, ha crescut molt des de Navar Navarra al nord fins a, a Sevilla, a Canàries... El 28 de novembre vam fer un dia d'acció i hi havia una mica de tot, de concentracions, una manifestació a Madrid, una acció directa dels antimilitaristes de, de València i de, de fet de l'arreu de l'Estat que van entrar a una base de l'OTAN. Llavors va ser un començament i ara estem plantejant noves accions per la primavera, accions de difusió en torn de, de la setmana del 15 de febrer i possiblement manifestacions o concentracions el, el 20 de març, que també serà l'aniversari de l'ocupació de l'Iraq, que és un altre desastre. I um, Llavors, veiem que realment això d'intervencions militars a l'Eriam Mijà no ajuda al poble de l'Eriam tampoc ens ajuda nosaltres a, a Europa, que l'estat espanyol actualment gasta un milió d'euros cada dia a l'ocupació d'Afganistan. I aquests diners ni cal dir que es podien gastar molt més amb necessitats socials aquí a l'estat espanyol i també es podia invertir més a la reconstrucció real de l'Afganistan i no gastar aquests diners en, en una ocupació militar. Mm -hmm. És un milió d'euros diaris per la campanya militar afganistan i recordem que són 50 en total cada dia també aquí per l'exèrcit espanyol. Com sí. també hem de recordar que de cada 3 eh, individus que formen part de l'exèrcit n'hi ha un que és un comandament per tant, no, no sabem si l'exèrcit existeix per mantenir a tots els que estan xupant del bote, a tot aquest regiment castrense, molt caspós la majoria, perquè hi ha molt feixista encara, doncs que porta l'uniforme militar d'aquí, de, de, de l'exèrcit espanyol, i clar, és un manteniment costós, 50 milions d'euros cada dia, d'acord que hi ha projectes europeus i... I ens dem ficarn cada vegada més l'ten doncs també obliga les polítiques de la Unió Europea de Seguretat també obliguen aquesta indústria militar, però aquí també podríem començar, com, com molt bé deies David, a, a rebaixar els pressupostos militars i dedicar-los a, a altres qüestions socials d'educació i d'investigació. Pues, avui mateix em sembla que el govern espanyol està parlant de fer retallades de 60 mil milions d'euros a la despesa pública. Llavors, estan parlant d'augmentar l'edat de, de pensió, de jubilació, per exemple, però les xifres que he vist són de 19 11 mil milions d'euros en despesa militar a l'any i aquí és una, des una despesa que es podria artear directament que no té cap funció positiva per l'agent a peu per les multinacionals espanyoles que hi ha com BBVA o telefònica sí que té una funció perquè és part de reforçar el paper de l'estat espanyol dins el món que repercuteixen més força per aquestes empreses, però et dic per la gent a peu no o sigui, la, la missió a Somàlia, que, que impulsa la Carme Chacon, és la primera missió militar de la Unió Europea, que és una mostra de com estan intentant, poc a poc, convertir la Unió Europea en un jugador militar a nivell mundial, igual que ja ho és, Estat, eh, Estats Units o a la Xina. Llavors, és, és un camí molt periós, pel risc de, de més guerres, però també un camí molt, molt costós per la gent, perquè es treuen recursos que poden anar a coses molt més útils eh, que no pas fer guerres i bombardejos als països d'altra gent. Mm. Recordem el, aquest bloc de la campanya per la retirada de les tropes a espanyoles a Afganistan? tropesfueradeafganistan.blogspot.com Perfecte. tropesfueradeafganistan.blogspot.com aquestes és doncs, la campanya K, a nivell virtual, doncs, uneix i comunica les diferents accions i informacions respecte doncs, a aquesta invasió i aquesta guerra a l'Afganistan i al Pakistan per aquest control estratègic d'Orient Mitjà. I, com molt bé ens deien en David Carvala, doncs, tenim aquesta doncs, acció que no hem d'oblidar mai a la nostra agenda constructiva, Antiguerra, la nostra agenda constructiva per la pau, de lo local i lo global. Ja ho hem dit aquí el programa també moltes vegades. a unes de pau ons es fa un seguiment i d'alguna manera doncs, vol fer delveu també de la realitat de Guatemala, d'aquest país centreamericà que juntament amb Haití,s doncs, és un dels més pobres i, i, i dels que doncs, viu una violència, pateix una violència més forta dins de, del seu país, però motivada doncs, per la, aquestes polítiques de corrupció i de neocolonialisme que estem vivint. Per tant, treballem des de lo local, però pensant globalment. Hem parlat de uh, Telefónica, ara ens ho deia en David, però també podem dir, doncs, uh, recordar altres multinacionals com, per exemple, Unión Fenosa. Unió Fenosa és una empresa de producció i distribució d'energia elèctrica principalment de distribució d'energia elèctrica que va ser absorbida l'any passat per gas natural amb la seva seu a la Barceloneta d'aquí de la capital de Catalunya i gas natural està formada a nivell d'accionistes principalment per la Caixa i per Repsol per tant tenim que la Caixa Repsol el gas natural, que és el mateix, està a través de Unión Fenosa, distribuint lengia elèctrica que es va privatitzar a Guatemala, amb un resultat de persecució sindical, assassinat de caps de comunitats indígenes, assassinat de líders sindicals, persecució del moviment social, que es revela contra doncs, aquestes facturacions il·legals, contra aquesta política de privar d'un recurs energètic públic, com hauria de ser el de l'energia, a la seva població, amb un mínim de condicions doncs, acceptables. Més enllà de la violència que provoca i de l'expoli, que significa doncs, tots els beneficis que s'enduen a aquestes empreses catalanes des de Centroamèrica cap aquí l'Europa del primer món. Això ho podem trobar també, eh, no només a, a, en aquest bloc d'Ones de Pau punt contrabanda punt, org, podem veure doncs, aquestes polítiques de en Fenosa, com dèiem, per exemple i ho podem veure al Fòrum Social Català, d'aquest cap de setmana dissabte i diumenge 30 i 31 de gener aleshores eh, David, fem, fem una petita pausa per escoltar també doncs, un àudio que ens servirà per parlar al final del programa. El poso ara perquè si no és possible que no tinguem, no tinguem temps i després seguim parlant del moviment antiguerra i de noves propostes per, per crear xarxa i, i per animar la gent a participar doncs, tots aquells que puguin i tinguin energies per canviar aquest món. Nem doncs el problema d'Escó i escoltem doncs, un àudio de dos portaveus que van parlar aquest dimecres a la plaça Sant Jaume des de les plataformes dels de moviments socials de les comarques de l'Ebre i d'altres entitats i, i organitzacions per doncs, dir aquí clarament que no volem el cementiri de residus radioactius a Catalunya i, sobretot, principalment, volem que es tanquin les centrals nuclears. Unes centrals nuclears... Aquí a Catalunya, que són la d'Escó, la d'Escó 2, eh? n'hi ha dues a Escó. També tenim la de Vandellòs, que n'hi havia dues a Vandellòs. atenció, perquè ara fa 20 anys, bueno, ara fa 21 anys va haver un accident a Vandellòs a la central Nuclear de Vandellòs i es va haver de tancar. Per tant, els accidents nuclears no només passen a Ternòbil, sinó que també han succeït aquí com la de Vandellòs, però també amb fugues radioactives que s'amaguen a l'opinió pública, a la mateixa central d'Escó. Per tant, no estaríem en contra dels cementiris nuclears. El que estem en contra és de, que sigui una decisió antidemocràtica, com la que es va prendre en el consistori de l'Ajuntament d'Escó, i el que volem doncs, és una política d'energies renovables, doncs ja d'una vegada per totes, començant per tancar les centrals nuclears, que, com dèiem, són 3 a Catalunya, Esco 1, Esco 2 i Vandellós, i també n'hi doncs, ha una a la frontera de, de València i Múrcia, a Conferentes, també en tenim a Extremadura, al Maraz 1 i al Maraz 2. Al nord tenim a Burgos la de Garonya, que li han donat dos anys més de vida, i esperem doncs, que siguin els definitius, i també la de Trillo a la Manxa, molt a prop de Madrid. Aquestes són les set centrals nuclears que tenim a Espanya. Escoltem, doncs, a aquests portaveus dels de joves de l'Ebre que ens parlen d'aquest marrón que ens volen encolomar d'aquesta manera tan... Pues no sé com dir-ho, perquè és antidemocràtica com a mínim, però que ens ho expliquin ells mateixos. I després tornem amb l'últim quart de programa, aquí ha Ones de Pau, amb David Carvala, de la plataforma Aturem la Guerra. Ones de Pau, a Contrabanda FM. onesdepau.contrabanda.org vale. eh, Lluís, tu te ho en català, després sí. sí. que funciona la barata del Terres de l'Ebre i això no, no es pot... No, no, no. Eh, bueno, eh, un poco, ¿cuál es el motivo del trasladó de la protesta aquí a Barcelona? Mm. ¿Y qué es lo que tenéis explicado? La gente de los Terres de l'Ebre, las últimas semanas nos hemos estado movilizando... En, ...allí en nuestra zona, contra el cementerio nuclear... ...y pensábamos que era hora de destacar también esta lucha... ...y hacerla extensiva al resto del pueblo catalán... Eh, ...el Parlamento catalán se ha posicionado en contra ya de, de... este cementerio nuclear... ...hay un consenso social y político contra este cementerio nuclear... ...y es importante que se entienda esta lucha más allá... ...del sitio en concreto donde se ubica... ...que efectivamente es donde donde eh, con más fuerza va, va a recibir las consecuencias... ...de la energía nuclear, como ya hemos visto los últimos 25 años... ...pero además, además, es importante que toda la gente... ...de todos los territorios eh, entiendan esta lucha... ...y se y también se, se movilicen contra contra la construcción... ...de un cementerio nuclear. Tenemos que entender que este cementerio nuclear... Eh, ...no se construye por intereses sociales, digamos... ...sino que es simple y puramente una necesidad... ...de unas empresas privadas que eh, producen energía a través de la energía nuclear y por una cuestión de sus de residuos propios generados por su actividad, ahora el Estado pretende que socialmente eh, nos hagamos cargo de estos residuos. Por tanto, es importante que nos, que nos opongamos a este cementerio nuclear y evidentemente que reivindiquemos el cierre de las nucleares en el Estado que toca que per què os concentreu aquí, que és el que demaneu. Podimnos bueno, al centre aquí del de la Generalitat a reclamar al govern eh aquesta que va agafar el president de la Generalitat de reconeixement de Catalunya no hi ha un consens territorial, social i polític suficient per poder acceptar l'instal·lació de principis. Aquest és un procés viciat des del que està permetent que per exemple un ajuntament sense haver portat el seu programa electoral i sense haver consultat els feïts en nom d'un poble en què persones hagin decidit acollir un cementiri de residus rellectius que més enllà del seu municipi afecta altres territoris, com a seu marc els plans d'emergència per qualsevol la l'acció radioactiva i que aquests municipis no han tingut garantit el seu dret doncs, a poder expressar quina és la seva opinió vers aquesta d'aquesta eh, instal·lació. D'acord, a castellans puc explicar per què estàs en contra del cementeri nuclear? Doncs aquests eh, eren eh, els... Bé, bueno, eren dos dels portaveus dels diferents moviments i, i col·lectius de les Terres de l'Ebre que es van plantar a la plaça de l'Ajuntament eh, aquest dimecres que era el 26 de, de gener, per doncs, eh, dir des del carrer i davant doncs, de les institucions de l'Ajuntament i, i la Generalitat el que pensen d'aquest magatzem que l'estat espanyol vol adjudicar a algun municipi per doncs, emmagatzemar temporalment els residus nuclears, radioactius, de les diferents doncs, centrals que hi ha a Espanya. Eh, bueno, hem, hem de dir només ràpidament al respecte que els residus radioactius tenen una vida de més de 400.000 anys això que quedi molt clar a tothom i ja tenim un programa doncs, on vam parlar molt clarament sobre l'energia nuclear el podeu trobar al programa onesdepau.contrabanda.org si mireu l'etiqueta d'energia nuclear doncs, tenim un enginyer que ens explica molt bé doncs, què és això de l'energia nuclear i quins són els inconvenients els grans i greus, gravíssims inconvenients de jugar amb ella a tots els nivells, no només a, a nivell local, sinó també doncs, a, a, nivell, a nivell local pel que fa a l'energia, sinó també, evidentment, a nivell d'armes nuclears, armes atòmiques, perquè una cosa va, va lligada amb l'altra. Bé, eh, seguim amb, amb el tema doncs, del Fòrum Social Català, que també tindrà presència, el, el moviment dels jovens de l'Ebre doncs, estaran presents perquè doncs, també volen dir la seva, volen fer-se escoltar i volen compartir doncs, les seves lluites i també doncs, deixar molt clar quin és el seu posicionament respecte doncs, a, a aquestes polítiques d'energia que són totalment contràries a, a la implantació d'energies renovables, encara que no ho sembli, perquè s'estan implantant doncs, moltes d'aquestes energies, però sí que es mantenen doncs, aquestes centrals nuclears obertes, el qual és absolutament contradictori. Aleshores, només recordar-vos eh, l'agenda de la coordinadora Antisementiri Nuclear de Catalunya, el CANC, doncs estarà present el dissabte dia 30, a les 4 de la tarda, aquí a la Universitat Central de Barcelona, per parlar de aquesta, doncs aquest cementiri nuclear. També el diumenge 31, en aquest cas a les 10 del matí, ens parlaran dels conflictes sobre el territori i el model energètic. També doncs, gent de l'amat d'aquest moviment contra aquesta línia de molta alta tensió que ens està creuant el territori català també des de França i és un exemple més d'aquest doncs, desenvolupament contrari al que pensem doncs, que hauria de ser doncs, el desenvolupament democràtic i, i com a mínim, doncs, que no segueixi el model de, de lliure mercat i d'aquest creixement polític. Doncs, absurd i, i boig al qual doncs, ens porta aquesta Europa del capital i aquest món globalitzat. Bé, doncs tenim aquestes dues propostes respecte al tema energètic i també tenim altres propostes de tallers també que ara mateix el David ens recordarà perquè molt ràpidament perquè ens queden 5 minuts de programa i recordar una mica els tallers del moviment antiguerra que podries destacar, David, tu mateix. Sí, bueno, primer recordar que demà dissabte a les 12 tenim un taller sobre Palestina on hi haurà diferents ponents de diferents parts del moviment de solidaritat en Palestina i un eix central d'això serà la necessitat d'impulsar una campanya de boicot a l'estat d'Israel semblant la que es va fer contra la partida a Sud-Àfrica. Llavors, això demà a les 12. Demà a vespre, a les 6, hi ha un altre taller promogut per la plataforma, conjuntament amb la campanya contra l'Europa Capital, que és respecte a la cimera euro-mediterrània, i començar a preparar una campanya forta i àmplia davant d'aquesta cimera. Que, si recordem, que vindrà polítics d'Europa però també del reste del Mediterrani i aquí amb un paper destacat d'Israel, que el ministre d'exteriors d'Israel és, és un representant d'un partit d'extrema dreta um, i se suposa que vindrà ell i se li ha de contestar. Però també altres polítics del sud uh, que, per exemple, Egipte que actualment està construint un mur subterrani per bloquejar Gaza encara més. I alguns recordareu que que aquestes últimes sermanes, entorn de l'any nou, hi va haver un temps d'una marxa per la llibertat de Gaza des del Qaeda, des d'Egipte, i va ser el propi govern egipci que va impedir aquesta marxa. Llavors, amb la cimera euro-meditrània, realment és, és, és una conferència de lladres i assassins, realment, en gran part. I hem de preparar contra això. El diumenge a les 10 del matí, un taller sobre Afganistan. Uh, parlant de la situació de la globalització, militarisme i Afganistan i la demanda per la retirada de les tropes. Volia destacar només dos tallers més. Un sobre el tribunal russo, que és una mena de tribunal popular per jutjar el paper de la Unió Europea vers Palestina i Israel. I això dissabte a la tarda. I finalment, un altre que és sobre el cas dels 11 de Raval. Uh, aquests 11 veïns del meu bar i de Raval, que actualment són a la presó acusats de crims de terrorisme que, que em sembla que no hi ha proves contra ells. Bàsicament, el seu crim és ser musulmans en un període d'islamofòbia. Llavors, okay. és, és, és un altre dels temes, que hi ha molts temes al Fòrum Social Català. Hi ha 80 o 90 tallers, i és una oferta molt ampli i molt interessant. D'acord, vale, permeteu només un, un incís, eh, David. D'acord. Uh... Vale, existeix l'islamofòbia, però jo crec que per damunt el que ja és una persecució de, de tota la dissidència i de tots els moviments contraris a aquest capitalisme. Per tant, jo crec que està ben eh, tenir-ho clar, eh, però aquí també tenim molta, molta gent empresonada, que és catalana, que és espanyola, que simplement doncs, ha fet propostes o ha intentat viure d'una manera alternativa o ha denunciat eh, aquest sistema capitalista i autoritari que des de les institucions doncs, a, a, està doncs, formulant-se aquí a Espanya. Per tant, sobretot, sí, ho, hem, ho hem de lligar tot, perquè la lluita contra el terrorisme no és només contra doncs, aquest enemic de, del món eh, musulmà, sinó que també és, sobretot per, per aquesta gent que lluita contra el capitalisme. I, i aquí estem englobats tots, a, a diferents graus, evidentment, però és que... El, el, Um, llavors, no, no, no vull seguir per aquí, sisplau, ja hem dit els dos la nostra opinió, no vull seguir per aquí, però sí que m'agradaria apuntar que uh, no, tenim, uh, no tenim cap taller que parli de l'OTAN aquí al fòrum, perquè Espanya està dins de l'OTAN, el... i tenim moltes bases de l'OTAN a Espanya, al territori. Serà, serà un tema el taller sobre l'Afganistan, perquè la presència de l'Afganistan es fa bastant dins del tema de l'OTAN, llavors aquí sí que sortirà el tema. Fa un any que vam fer una campanya important, contra consoltant, i, i, i el tema segueix. D'acord, ho dic per no oblidar tampoc doncs, el, el punt aquest de, del, del tema local, eh, a nivell militar. Ostres, ens queden 10 segons. Hem, hem de tallar perquè pugui continuar la, la programació de contrabanda, aquí el 92.4. David Carvala, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i espero veure la gent demà al Força del Català.